Я махнув з досади рукою, але циган завернув до мене втретє. Він стояв у дверях хлівай і тримав у поводі коня. Гарний ти чоловік, полюбився мені. Жаліти наш коня? По тобі, бачу, не хочеться віддавати якомусь харцизові. Скільки в тебе є? "П'ять дві копи, то трохи більше шести. Циган довго мовчав, світив очима до зір. Ех, де циганове не пропадало, уподобав тебе. Катма, пропав хома. І дала б, і боюся, що мама скаже. Все не наші, тільки гріхи наші. Гроші, молода жінка, та вистрі коні то лихо. Сипав і сипав приказками. Одне лихо віддаю, беру друге, давай гроші, з кунтушем. Отако, я й не рахую, давай полу. І передав, як той ведеться в такій справі, пулють з руки в руку через полу жупана. Літай, вітер, одганяй. Згадуй цигана гната впав я, як галушка в окріп, дурень гадає, а розумний робить. Йорги коня та підемо вип'ємо могорич. Я збив назад коня, прив'язав до ясав і помацав рукою за драбиною. Там було сіно. Ще не вірив своїй удачі, стояв, обамбурений радістю. Мене кортіло вивезти коника й одразу, з цієї хвилини гайнути в ніч, будити копитами сонну дорогу, жахати поснуле птаство на вербах, летійте й летійте. Але треба запити могорич. Боже, яка удача мені трапилася, який славний чоловік цей гнат. Я так зрадів, що забув у дверях пригнутися і торохнув лобом об верхній двіро, каже, мені світлі засвітилися в очах. Потер лоба, прийшов до тями, подався до хати. Мені вподив, цей гнів курчлі не було. Прийшов туди, заглянув сюди. Немає. Вийшов на двір, погукав, тихо. Десь отдалік допотіли копита. Вони розбудили в мені тривогу кинувся до хлівця, пірнув у темряву, наставивши поперед себе обидві руки і вперся ними в кінське черево, а далі намацав попону. Хух, коник на місці! Відв'язав повід, потягнув за собою, він йшов неохоче, ледве витягнув його в двір. Вже геть стемніло, шпакво співував нав'язові за засиницю, все такий зух, що не забудь-якого птаха. Навіть у пітьмі я побачив, а може скорше зрозумів, що це не той кінь, якого мені показував циган. Ще раз помацав руками і намацав під попоною гостру, неначе ніж хребтину. А далі моя рука заграла по ребрах, по вгнутих клубах. Ще подумав, що може помилився, кинувся в хлів в один бік, в другий, і повалив лісяну стіну. Тоді я зрозумів усе. Задня стінка хлівця була тільки прихилена. Я аж заскрипів зубами. А похов я сміявся невеселим, а все ж дитівним сміхом. Чортів циган, бісів син, суприй син, о такого дурив, та ж такого, мене, білокобилку. Січвого характерника бувальця, який сам кому хоч на тревні сперцю, кому хоче беде до круг пальця, пож не там, де не сіяв. А він же клятий сказав, дурень гадає, а розумний робить. Все він мене мав за дурня. Мене. А що ж, таке правда? На дурнях світ стоїть. Отуж робити нічого, після програного бою кулаками не махають. Піду я та до вечеряю. Такого ромака, бонь не вкраде ніхто. До вечері вже в присмуті. Гаразд роздивився на коня вранці. Це було коняче диво, потвора, котра мала більшу схожість з псом, аніж з конем. Величезна, наче коробка. Голова з велетенськими вухами, які обвисали в обидва боки, гостра неначі стулина з двох шалівок хребтина, збитий лівий клуб, криві з порозбиваними копитами ноги. А ще ж мала та тварина норов. Розтулити її рота і вправити в нього водила не було ніякого способу. Одягнути гнуздечку також тінь тримав голову високо-високо. Якщо ж ішов, то нюшив біля землі, не мисливський пес. Путати не давався, ішов, коли хотілося йому, а коли не хотілося зрушити його з місця, не могла ніяка сила. Однакі на тому я також трохи знався. Але вже на перших кілометрах понабивав на сідниці вовчків, що їх ніколи не набивав і в дитинстві. Хоч і зробив собі з мішка сіделечко, Натоптавши я мішечка травою, підкладав його під себе. Боліли, не було стремен ноги, мішечок часто ссовувався, а ще кінь виявився кувачем. У бігові діставав задніми копитами передній, виклацував неначе на цимбалах. І все-таки посувався я значно швидше, ніж раніше. Та виявилося, що з тим конем проклятий циган продав мені біду. Свого того вузда я напасав по пастівниках, вигінцях, при дорозі. Травий слив ріст, молоді та ротв'яно-зелені. Напасений коник тюпав і зовсім не кепсько, проте дрімав на ходу і дуже низько опускав голову. Я боявся, щоб він її не загубив. Ну, і вигляд я мав на своєму румакові. Під'їхав до ставу, подивився на власне відображення у воді і схопився за живіт. Одна потвора, верхи на другій. Проїздив кобиляки, де саме галасувала якась сходка, зупинився, аби напоїти шинкової кринички коня, із Немецька зі сходки випав якийсь дрібненький чоловічок з жовтими очима. вчепився в мене обома руками і заголосував «Держі, зводія!»